شکم وقتی ساتھ ایوزن غیر ناظرین اینا ہو انتظار بنا که غیده پخیدو ولیکن ازادوئی تم فتخلو چه دعوت درشن ورش درم حکم فیضا تایم تم فن پشرو چه ڈوڑے مو خڑنو بیت انگول مکره تا حکم دے سڑی چر تا دعوت للا شی ڈوڑے و خورچی اس کی بید زیاد نکی نی اگر تو اجازت تے کہ اگر خام خاپ آتے کونو ٹک کاره نن فاتیکونو ز نو سم حکم دی او ټولونه سلمانه نو سره تا نو دري زموږ د خلکو ژوند د تکلف شو رحمت الله علیه الیک دې حکیمه امت پرستا به بار سړی سړی له دعوت کای هغه د کار نو و بس نو دا دعوت پدې ولا جم دې سو ورکه نور جی ولا برکات چرګ ولا رواه هغه بدري په بوش یو خدا ته فراس کا په کې ممکن نه د مالګه په کې زیاتی مرچکی په کې زیاتی داغه په طبیعت باندې پرانی نو फायदा دسو غوا تا خدانه خوشالي کې به مده ته تا کارنستي دمر ساعت وخت داغه خراب کې هغه مول سکارو درېم داتې دا دا زور کې وخت مرتبات چت شو خپل طبیعت به په کې وبال بسر وې وبري مالا زیارت پر چا دا وته کړو دې رما ورته ده نش پګین ما خران او د لوي کار نه وکړم ما دل کې را مخانو تر مو زده ترال یقینا دې په ځان په دوم له سخت ګرمۍ نن غرمه په خینه پورې د ما صرف دې ما دا ورته اوس د ویل نه شم کم بختینه داوته دومره خرج وکینم رو دي او چرګه ور غوړل نه و لسام در په یاستم یاني مساله نو وخت یې خراب کو ډوډې بسړي سمره کوي اډوډې په افارساله په پولیس شپږ غėti زم ما خرابش ا زم لسمې ټم 파ري هینو نو حکم دانی پایزا ته هم تم فنتشیرو چټی کال مو فنتشیرو زېبه ان ذالكم فلا مستهنسين لحديث مكينه غبشب د قمرطه استئناس الحديث دي توچی خبرو کی غبشب کی لگی ان ذالكم كان يعذن النبي دا خبره د تکلیف د پیغمبر ای کر اجرینه نبی ټکونو نپورناست او ببیننا استرا غید آیا نہ مخافکن و استحي منکم غیرم والله لا يستحي من الحق خدای حیا نه کېد ضروري خبره د بیان او اذا سال تموهن فبيك ضرورتي د خبرات او یو سره يا عام مسلمانانو سره نو سړې دي د باہر نه د پردې نه جواب کوي او اذا سال تموهن نماتان او کواره د دینه سشي لوخي لرجی ضرورتي خبرای فسلوهن ممرای حجاب واڑے د اغینه د پردې دا یاد داره اصل پرده دا, دا, دا بدن دا بدن مطلب دا چه دا کور نبخز نوزی بغیر ضرورت دیتا حجاب الاشخاص وی خزی دا پارخده پا کور مپرر کرد دا کور ضروریات دا کور جون دا اصلی دی بیا که دا ضرورت و خراشی لکه مور کرا پلار کرا اتلیش بیمار لکه نبیبا په پرده کزی پرده برقه پورا یا سادر چې د سر نه تخپو پورې پټ پو صرف پهې یوسترګ کوول یا مخبانې جاوي چې هغېې لاره ور ت ک دا مووجود پختانه ټول ب پردی شو دالو پټی چې په سر دا پره د دا, پر دا, دا مجرمان دی ټول ب پر شو پخوا به مونږ پنجابیانو پرېل پختانه د پنجابانو نه لتهې زیاد به غیرته شو داقی ا چې سم راځيام تاسو غټ پښتون واینه هغه غټ بے غیرت شه دغه خزه الوسي ګرځي لوریا نه الوسي ګرځي انګان دی الوسي ګرځي ځان ته پښتون وای او کار پښتون پښتو ډیران ته راسون نو دا موجوده صدرونه چې کمرا غلې دي دا چې کو ناټو پور ویسي دیوانه پردانه راځي صدر باندې پرداره راځي خو چې د صفته یو دوم راکټ صادری چې د نن پکی جامه نقاری دا چې د سرن ترخپوري مکه یو استاد لو پټه دومره نری وي چاې کې جامه کاری خپل پټه را ساده نه قرآن شریف کې جلبه ویل شوی دی جلبه پړو نی ته وای هټ پړو نی چې نن پکی جامه که جامه کاری دا یاد دره دا دانه ويمدا چې د سرن ترخپوري وای مو موجوده خار کی چې عام خذي ګرځي علاوه برقو والا نه یا تاسو خذي ځانې پټ کړئ د دین علاوه د ټول خذي به پردي انا لله وانا الیه راجع په خوازه مون ملک به خانانو چې سمر موالدارو دا یقل لري غیبو پردزیا تکول د بو دا د دې ټانګي نه بسادر راتاو او دا ټانګي والو طرف ته بم صادر ګندل اوصو صبر دا لست دو لست کالا که دا پی پردگی زیاده شد نو بار تانگی و علب تا بم پردوه په با پا پردگیت او چه سمرا دا خانان دی و لیدران دی دا غی خز طول بربنده شد نو غریبانان و خل خوکم دا نقل ما دا پیدا شد غریب سڑی خوی چې خر چه دا خر کمی وگی دا پریکولو دی نو هر غریب سړی ځان د خان من نوای ودا سال تمون نسبه ما پر دادا که د دا ضرورت وخت کې بار د خځه د لپاره بغیر ضرورت بارته لنشت حضور زمانہ کې وزناناتې مانځلا پردا کې کلا کې عواملی هغه وخت خلافت نه نو دا غوري حقیقت کې تاسو د دنیا د حالات نه خبري نه د ټول غندګو سر زینا و دا خزي ازادی که مقاومونه کی چې زنا راغله د هغه کې پودری راغله دي شراب راغلی دي شراب راغله دا کې اوغله راغله 2 د موردار قومون انگریزان په دې شر مبتلا دي نه به پر دگی دا لار نار شریعت هغه لام چې هغه د فتنه لار یو هغه بندش داخلا لری دا چې یو انګور تا کړلی آیا سړی د نالي او دا دی یقین نه چې د شراب وبټه دا انګور په پاغه نه خرسه دیکھا دی صلاب بار استعمال ہے دی خودشاران جوڑے کہ یوزمک اپ لارتن او دا دی یقین دی چی دی پی سنما جوڑے آخ ازمک او پاغن خرسے کہ دی خرسکنن انتو پا گناہ کې شرکی نو دا لار دا آغا فتنے دا نو دا بے پردگی لار دا بے حیاء ہے نا دی ازادے سر دا خوزو پا تبیت کینی زیقت کے سڑو تا اور سڑو پا تبیت کی د زراتوګ د دفترونو او دې ویو پکین په کلاسونو کې د دې په و ان ان الله و انای مطان هرانو پیدا الصلتمهن متان فار وخت چې خوراله د خپلون څخه سامان فصلوهن ممرا حجاب واړې د شاده پردینا دا لکم لقلوبکم دا طریقه زیاته د پاکې د ستاسو د زورنو او د هغ د زورنو ځکه چې سړیښده و او ښ د سړی وي د سړی په ځکه قه قسمهتهلو قسمه را ديشیطان شیطان پاکی را و کله به غته ګوري کله پروته وما كانه ل کوم انت ندي په کار تاسو له ندي د شان د یسلمان نه انتزو رسول الله چې تلیف ور رسو رسو رسو رسول الله رسول اللہ تبتک بسم اللہ صحیح وَلَاَنْتَنْكِهُ عَزْوَاجَهُ نَبَى پَنِکَالِ بِبِيَانِ دَدَ مِنْ بَعْدِهِ پَسْتَ وَفَادِ دَدَنَ عَبَدَا هَمَيشَ دی بیبیان حضور پاک خواه کردو خدای پاکا بیبیانی دا دکڑی نو که دا دا وفات نا پس نکارا واگی نو جنت کی با خض دا خیریخاون سر ای نو دین فاغ ازد ختم شد بلخاون میکنه یو صحابی ده خزیفه ده اغنم ده وخواد که ده خزا ورطا دیره گرانه و اغیطا آی که خوخی چه ما سره پا جنت کی و زین و زمانه پس بلخاون مکا ود. که دهو کنو پا بندینیش تا خبه با دی جند ده اغسره نکه ما خزا چه ده چا سره پا خیره نکا کی اغسره بای نبی بیانه ده حضور پا حضور پا وقت خوده ده اغی نک څخه سړی ويني کله د سړی ځلکې دارا شیاره کوي خان پری ښودا یا تی وفات شذ بېوکم نو د پیرامبر د وفات خیال م په ذلکيرات صلی الله کوفر ده کونه دا دروازه م نه کړم دریم دارا چې د نسام اسه تب یادای چې د دانیخ وخت زم ما خزه د بیا د بلش ها یو تبسیر ده حضور پاک خدای دمره عزت و احکرامو که چه دا دا تبیسی دی حکم کو چه دا دخز بس حکنه که سالورم اداره دا, دا, دا پیغمبران دیر علم راکو مسلم دا چه جمدی دی پا قبرونو که اگر چې اغا جن د دویم جهان ده اغا دا دی جهان نده خدا اغا جن باز اثار را غلی ده اثار دا چه دا پیغمبر مال نت تقسیمی گی پیغمبر مال بیراس کی گی نا دا ټول عمر شرکت بیبیانو سکول نشي درم چې بیبیانو کولی چې نه د بیبیانو خرچ ټول د پیغمبر په مال کې تر مرګه د بیبیانو خور نه پیغمبر علي سلام چې زما کاوا لاغي بیبیانو خرچ پر راغيم دا غیره فاطمه په څنګه وقف ټول ولا ان تنكحو من بعد امرها نبواده کره بیبیان بي دادو پستا وفاد دادنا همیشا این نزال کم گرد آخوا برا چه داغا بیبیسو کواده کی کان عند اللہ عظیم داخده پنیزی و عظیم جروم دی پیغمبر بیبیانی بي مین دی دی دنو مین دو سرنکانه کی انتم دو شیان خده دروازه بندک را بیک پخلیم سوی چیار داخد ابدا سو کوم یا پزړه کې مڅه سودا را عظیم جرم دې ان تب دوی شې ان کڅه ثار خبره او تو فوه یا پزړه دا مدا وسوسه 나와 وسنا نو غره خدای دې ارسن خبر دې پدی وینا مو د زله په وسوسه مچې د اختیار د انسان کې ویغه وسوسه دې باندې خدای سړي نسي قین الله کان بکل شیان علیم غره خدای پاک وار حتی د بیبیانو, دا دا بیبیانو. دا دا دا دا. او د خطاب د بیبیانو او د بیبیانه مدارچانه پردک خپل خاوند نه کونی او شریعت بازه داغ کرے لار نه نشته د رور نه نشته غریب پنده خلک واړتل بیبیانو نه به مسائل تپوس کوه به باربناس اور دې ایلم ته نه نقلې یوا د عارشیوبینه تم رلوی ایلم نه نقلې بزره او بس او لس حدیث ته او حضور پاک بای نیم علم د شریعت دا دین ازدکا لا جنا حاله نشته نشتر بنا په بی بیانو او دا حکم د نور و زنانا اومد که یو زنانا پردونو کی فی نه په حق دا پلارانو کی پلار نا پردنی ولا ابنا این نا یاد زامانو کی زوی نا پردنی ولا اخوان این نا یارونو کی رونو نه پردنی ولا ابنا اخوان این نا روی کی و لا ابناء خواتهن پا خورایونو کی و لا نسائهن ندخبلو مسلمانان و زنانونا در زنانو در زنانو نپرده نی مسلمانه نکافر نپرده ده و لا ما ملکت ایمانهن نداخل خوزو نوینزو نا شیاغه دوی پا مل کیوی در مون مذب دای چی مراد تی ما دی سو علماء مرایانم پکی داخلوی چی مرایانو وَلَا مَا مَنَكَتْ اَيْمَانُهُنُ نه دا آغه خوزو نا چی پا ملکیت دا بیکی نا پلار نا د نشتا دا زوی ننشتا دا رور ننشتا د رواره ننشتا دا خورای او دا خپل و زنانو او و دا وینزو ننشتا دا دین آلا آوشت ترخ روی نده زکر کرد نه ماما زکر کرده اگرچه نکاغی سرنکیه 10 تر به د خپل زیده پارا فقاقی او ماما به د خپل زیده پارا, زیده پارا حسنین مبارکين هم پردہ کوله زه خپل نه آګه ایوب هم دې کوله دکوې زمونږ ذکر نه راغله په شي نڅیدی د حضور په عالی سپ نام پرده وا عالی سپ زوم دې زم نا در طول بی بیا نا پرده و حضرت عثمانی زمو آغه نا پرده و عالی سیب زم آغه نا پرده و تکا اخ پلا خواقی خو مخی غفار تا خدیبی بی زمان نا پرده خواقی در زم سر سفر میشی کولی دا آیان او در تر در زوین خو خود پرده در ماما د زوینه د ترور د زوینه چې <تصفيق> ځا سره د یو جینې نگاه کیږي لاس باندې وروره ستړي مشو او ون نه سو نه هغه بدون خلک پروانه نه او ځدی خلکو کې دا سره واځي چې قدمم لاس پر باندې نه پاتې دی په ما حکم ته تعالی باندې خو پرده نه غیرت نه خلک خو دا روایت چې د حج نراشیه طالب مولاش من چې لاشي ټوله قضې مو تر هغه نو صرف مور اخورم نا در طول کلی خوزه زوانان او داره ده خاجانو تور ترغالو دی دی غوی چی دا اسپاک تی بیت اللہ شریف سره لگی دلی راشد دپوری زانو مگا نا جرم ده گوری دا یاد کم بختانو آقا دا حج نراغ حج ملد وارا خراب ماته یو شاګر دوی مونږ چې فارې شو ماي پام د وزن پټکا جماعت کې کې نه یا خبر ورولېږي ما مندم په خپل را تا وای د لری نه ستړيږي لاسم ما نه لاثم پر دوه خزرانه حضور پاک سره دی چې معصوم نه هر کس ما خبرونه چرته بغیر د خپلې بيبيو د وینځنه لاثم سره نه ملاو کوي بعضي بډیان راغلي دي چې د حضور لا سین ریساب در سره مې کړی وو ډېر ښه و یو خسرې د حضور پاک چرت دیو د اعتم چکرې د پلاس یې نه کړی دا نه نو په ټکی بې داسي وړک پلاس کې ښه نو پر دې خذل الله سوق نشي ورور چې دا چا چا سره نې کا کیږي لاس باندې ورور په خلیستلې مشوي لسی د یا سلام اچول شي الله ولا جناح علیهن نشت دی بنا پا في فی آبائهن پا بارد پلارانو کی ولا ابنائهن یاد زامنو کی ولا اخوانهن او درونو کی ولا ابنائه اخوانهن آنو در ویرونو کی ولا ابنائه خواتهن خوریونو کی ولا نسائهن ندخبل <سؤال> مسلمانان و زنانو کی ولا ما ملکت ایمانو هن ندع غوینزو چد دیپا قبزا کی واتقین الله خود تاوی غره د خدای نه یاره کې ان الله کان کل شین شهیدا پاک په هر حاضر ناظر و او صلی الله تعالی علیه و سلم او علی سید الانبیاء و المرسلین و علی اهل الطيبین عام د حضور پاک د عزت او د احترام احکام دی هغه سلسله کې د بیان او د عزت بیان او شو او د حضور پاک د بی بیبيانه د اسپا سو مندري اري سره نکان درو د حضور پاک د بيبيانو بی په بار کې سپک الفاظ نه وایي يا ځل کې مصبله سپت تل د حضور پاک د لوی د هغه د احکام او د قدر یو آیات پر آیاتونو بیان نه اوذ من الشیطان الرجیم یا ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذين آمنوا صلوا علیه وسلم بسم الله مشک خدای په خپل شان لایقassara او دا غو ملائکی ټول ییصلون علی النبی په حضور پاک صلات وی یا ایها الذين آمنوا اے مسلمانانو صلو علیہ تاسم صلوات و و سلمو تسلیما و سلام پی کامل سلام صلوات سے مطلب ده صلوات د قران شریف په استعماله کې سلو معنی لري تعظیم رحمت او مدح او سماع نو سالور وانه معنا جاری کید انت بیشک خدای پاک د خپل پیغمبر تعظیم کوي داغه تعظیم داري چې چرته د خدای نوم راشتي کیږي کی. انت ورسره د حضور پاک د نوم حکموم ده اذان کی نوم د خدای پاک اشهد ان لا الله نو د حضور پاک نوم نومونه ورسره کلمت طیبه کلا اله الا الله د نو ورسره محمد ورسول الله یعنی د خود ازاد خودیر لوی دی او حضور پاک دا طول مخلوقات و سردار دی خود بنده دی مخلوق دی دا مخلوق خود سره زانسر پخپننم کې خرزی کې مرگره گره دا داغلوی دا قدر دی دا داغل تابیداری اخپل تابیداری گنلی دا او داغل حکم منو لتے اخپل حکم منو لیوی او دا که محبت د خپل محبت د ایمان الله حثو علا ما ګرن نو به شک خدای په تعظیم کوي د دې پیغمبر دا رنګ رحمت نازلې په دمد حقای د استاینه کوي یواز دینه ملائکیم ټولې دا څه کوي مسلمانانو تاسو مې یو خدای حضور به اندازې لوي لو شان نارجه خوله وملکی پاغرا داغه صلات و و مسلمانان داغه عمل غواړي د حضور پاک په حق کې چې خدای پاک ور شریک پا دی نه خدای پاک زیزان سره په دې عمل کې شریک کنن چې ذمہ دار کوم نتا سم ګای زم صلات پم په پا حضور پاک نو تاسو سم صلات او سلامونه هغه کا پیغمبر په حق کې خدا پاک په خپل کړئ نو توخه نو خدګ نو پاسواناتو سلام کی مسلمانانو تم خطاب شو چې تاسو من د خدای پاک سره په پا دی عمل کې شریک شئ چرتہ یو عمل خدای پاک ځان تنه منسب کړی چې دا کار کو او د وزور پاک په پا حق وی خدای پاک او زما غیزتمند ملایکی او فرشته دی لوی په غبر صلات وای اللهم تعالي در طرفه تعظيم او مدح او ثناء او رحمتونو شو دا ملائكو در طرفم دعا در رحمتونو دا مدحه او دا ثناء ما اه بخاری شریف کې دا دي يستغفرون لا امه ته 파ره بهنه واړي نه مسلمانانو تاسو په دي پیغمبر صلوات و سلام ما صلوات و سلام چې کله سړې د حضور پاک نوم نور انور سره وینا پکاره رضوان جهان او سردار وای هغه سړی بخیل او شوم دي چې زمانه مور یو دې صلوات سلام سلامونه وای ايو ذل منبر تحت پر رمضان رمضان میا شيام د یوم پاک کی باندې چې قدم کې قود وای امين چې بے پا بل پاک کی قدم کې قود وای امين چې بے پدریم پا پاک کی قدم کې قود وای امين زمانځه د واعظه پاسورت پر باندې هم سوي پ ما منبر ته ختم نو جب سلام را اما ته و هغه سړی دپپ شي شي چې د د مور پلاروي او د پظان له جااتونه ګړي دهغې خدمونه ک ما عامین دا سړی د سپیر شي بیا ته و هغه سړی د سپیر شي او رکت زه رمضان غون دي ده احسانات او د برکتونو میاش پیراسیو دی په دېونو بره میما اور دې سپیری د شروپتیش এবیاره ته ويا را سرید سپیری شروپتی شي چې ستانم مور یو پتا دروت درود شریف نوای نو ما سپیری د شروپت درود شریف تعالی و سلام لغوی معنی خو رحمت او سلام دی خدا صرف پیغمبرانو سره بسړی وی صحابو سرمون نوای داشیگان حضرت حسن و حسین سرمعی علی السلام دا درو হই اللغهن خو سلام و رحمت بیل پار چا روادی حبازی کلمی عرف خاصی چې عباره لکمون ويو خدای تعالی داعی تعالی ما نوی دی شاندار دا حضور پاک سره سوق نوای چې نبی تعالی داعی یا رسول تعالی داعی بلکه وی خدای تعالی دا یم وی الله جل, جل جلاله دا وی جل جلاله منال وی دی شان دا نو او د حضور پاک شانم وی خدا د حضور پاک د نوم سره نوی را دا نام نو چی نبی جل جلاله دا وی نو د شان صلات او سلام دا او خاص رحمتونو او سلامتیارا دا ته هم بران سره خاص دا به یو صحابی سره یا د پیغمبر اولاد سره چې پیغمبر ني دا بنوي لګي ما مرته اسي معنا هم لیکو دام لري چې پلان کې علي سلام مولا بادر عليه سلام دا ویلي مولا بادر سلام مين کوڅه تا ته وي چې دا دی ولي وي نو تبورتوي ول سلام سره خبره ما کو دی چې په مولا بادر دي عليه سلام دا ویلي دي پاغه سلام يا غدار نيوي خدای چون کې و سلام نا دا پیغمبران نمونو سر را غلده دا با صحابو سره یاد آغی مبارک و اولاد سره نو آئے ای سر بای رضی اللہ عنہو خدای دیتی رازشی د فران شریف که دا صحابو نم الله رضی اللہ عنہ را غلده خدای پاکویی تیشتا مبارک لا تجید قوم یواد یواد یومینون باللہ و رسول یو حادون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 زمون سردار ده ده جنتیانو سردار ده شهید ده و پیغمبر خو نده کرا نو پیغمبر سرابال نا بازی ده ناپوی خلق می نا ده شیگانو آسار ده شیه مردار قوم به لیکن دی حضرت حس حسین ده طول پیغمبرانو نورگنی نو جسو یوسف صحابی یا پیغمبر نسید ده پیغمبرانو نورگنی نا ناغم سرالی را خطر ناکن صورت دا کربالاز بکر دا مدینی منوارین اغوار گانی دا مردار قوم دی نو صلو علیه صلاة وی پا دقیقی پیغمبر و صلیم و تسلیم و سلام وی پا قیده که سلام و سلام را علیه اِنَّ الَّذِينِ يُدُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ بِشَكَعَ حَلَقِ چِي خُدِهُ رَسُولَ تَتَكْلِفُ رَسَي لَعَنَهُمُ اللَّهُ خدای پاک په بدی لعنت هوای او دنیا کې په دنیا ولا آخرت په دنیا کې او په آخرت دنیا کې بيد رحمتونو او د برکتونو محرومه کس په هروبه کې او آخرت بيد دمبره لږی خدای ته د تکلیف رسولو سما مطلب دی رسول الله تکلیف خدای نشي کند ورته کیه بیا نو تسبقوریه دین دا خدای خو نه د تکلیف مطلب صرف نه د څوک تکلیف رسولی شي ما زموږه علامه حقیقت کہ رسول اللہ ته تکلیف رسول ده خدای په تکلیف رسول ده نو ده رسول اللہ تکلیف رسول نه خدای په تعبیر حدیث داسې طریقو کو چې سو خدا ته تکلیف راسه ځینې عالمانو یی خدای ته تکلیف دا دی چې زری زمانه تکاندلږي د سړي د مورشې څخه تکلیف پیراشي دې زمانه تکاندل شروع کده حدیث تعریف کراږي دې سړی ته تکلیف ورتی دې زمانه تکاندل دې دا کندل وېما تکای دکا زمانا سا چیم بیم چی سو جاندار سیست تصویر جوړي نو حضور پاک وی دی خودی تا تکلیف رسی دکا خودی پاک سر ازان مشابه کئی نو چی سوک دا خودی انبیاء و دوستانو ته تکلیف رسی دا ته تا رسول دی آو چی سوک بنا ایراس حضور پاک تا تکلیف رسی نو پاک با پاک دا و مناطقانو تکلیف رساو اوروپے ګڼډه به کونا په هليبه مجلس کې یو شانتیو چې ځان شبل مشوبل سموي نو خدای وې دغه خلک چې خدای ته تکلیف رسي او رسول الله تعالی انهم الله دیوانه په دغه لعنت وره په دنیا او آخرت کې وعدل لهم عذاب مو مهینا فده تیار کړی د شدید لپاره عذاب سپکونځ سپکږي ولذین یذون المؤمنین او آغا خلق چه تکلیف رسی مسلمانانو تا والمومناتو مسلمانانو خوزو تا بغیر مکتا سبو بغیر دس جرم او دا گناانا نی گنا کری نی صدر کری او دی ور تا تکلیف رسی اغی پاس خبری کئی داغی زناناو پاسی داغی عیبون را سرگندگ مداس خلق فخد احتملو پسر اغشت دی اولوی بختان اولوی جرم ویس مومبینا او یولویونه وختان دروغ تړولو ته ینو لوی دروغی پسر و واغشتنی یعنی بوجی پسر او چاتک او لویونه پتا واه ځخنانګي وبته یا یوه نبیو په جمله تکلیفات او کدا چې عربو کې ناخذ ازادی په خوانه نیاته او پردمنو بهغه د پردی حکم راړه نو صبح نن دا سمنه کانو صبح کله به رضا لختو pore به الحمدلله دا چیرې نو وین چې وین دي هم به چیرې لکه نه به تم چیرې لکو خدای داغه مبارک احکام راولې او اسیلو خزو ته وي تاسو پردا کار نه چې دا اسیلو دا ویز دی ته می دي وین دا خدمت ګارنه دا غیره محاوله لسونو پردنه وداس نه چکن یا سیر تکلیف رسول ګنادا او وینځو ته ګنانا و نا په پرتا کې فخر را او به د بار حکم مي چايه مسلمانه خزي ته تکلیف ورتهونو داسا راغي احکام کې شريعت فرخ کړ يا ايو هنبيو اي بيغنبرا كل ازواجك او اتخذو او ط او بناتك او كل لویان او ط او نساء او د مسلمانان او زنانانو ته یودني ان عليهن من جلابي وهن شراز ورندای په سرونو مخبل صادرونه ورډونی مخپانری پډونی راتونه جلبا به یې رات پډونه ته پډونه هغه صادرتوي چلان دي تلو پټي او دا پاسه په هغه صادري ته ویلو پټي صادري هغه یا ناری وی هغه فردان نه ده دا موجوده صادرونه چکه په دا فرتن راوړي دغه دافو دلو پطا نو اي پی رمبراتو يا خپل بي بيانطا او لو بيانطا او د مسلمانانو زنانو پطا يود نين ان من جلابي بهن تران زون داي د سر نه په مخ واندي پړوي خپل دان كانا يرحم دا تاريخه د ديچ بي و پي جن د لکيږي چې دا اصلي خذيري بلار يوزين بس وی بس تکلیف اور تنرسیږي څوبې چورینا زه کاهلاک بدرチルن یریدل او د ویون جنبونه یریدل مين د پخیر او اسی له کوزو ته بچا دا وی اسی له خزه په خاطر پردوګي ګرځي چې څوب ورته چته نوږي وکانا الله غفور رحیمه په چا دا خطای مخکې شي او به تور بو بو اسی نو خدای بخون جامه روانه خدای